Bon dia, Palafrugell. Bon dia, amics de ràdio Palafrugell. Salutacions cordials de qui us parla en Jordi Morell a l'inicial Espai Sardanes de la Costa que està amb tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. Set minuts i mig passen de les 10 del matí d'aquest dissabte, dia 8 de juny de l'any 2021.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 Suposo que eh, hi ha molts oients que m'han seguit a la primera hora i em segueixen ara, els que em, em posen només les sardanes que sàpiguen que avui he vingut una mica una a mitges tintes, podríem dir, perquè m'he descuidat les ulleres a casa i jo sense ulleres estic perdut. Sort, sort que sempre porto una lupa en, el, en la bossa, en el bolsito que porto per aquí per la ràdio. Sort d'això, perquè si no, ja podia haver tancat la parada i marxar perquè, sense ulleres, no veig res. Bueno, sí que veig, però de la vora, no. Doncs, dit això, comencem amb les activitats sardanístiques que hi han preparades. A veure... Mmm... Avui, dia 8, a Camprodona, l'ermita de... Posa Salar-se, hi ha una ballada amb la copla no especificada. Continuem avui, dia 8. A, a, a, a això a, a Camprodon serà a les 13 hores. I a la Jonqueda també hi ha una ballada amb la Salvatana. A la tarda hi ha concert i ball. I comencen al matí no ens posen res més, o sí sigui, que matí i després a la tarda, concert i ball. Anem a demà diumenge, dia 9, a la Bisbal d'Empordà, al passeig de Marimon a Espré. Hi ha un aplec. Escobles, Bisbal Jove, Jovornibola de Sabadell, Els Mongrins i la principal de la Bisbal. Si fa mal temps, el Pavelló Firal. És el 57è aplec de la Sardana, hi haura concurs, concurs de colles improvisades i actuació de la copla de la imaima eh Conrat Saló, no, Saló i de la colla Joia de la Bisbal, exhibició de la colla Aires Gironins, onzena trobada de col·leccionistes de plaques, trobada de puntaires, talla de bitllets catalans, de bitlles catalanes, perdó. Eh, vaig així perquè vaig amb la lupa i he d'anar resseguint tot el, tot el tema eh, veiem això a Vilavenut demà diumenge dia 9 hi ha una ballada amb la principal de Porqueres eh, és festa major a les 12 a l'església parroquial, de Sant Sadorní, ofici solemne i tot seguit a la plaça de l'Església Vallada de Tres Cerdanes ens n'anem cap a Planoles, al Puig a, la, a les 11.30 hi ha una ballada amb la Copla Osona a Campelles, a la plaça Vella a les 12 hi ha també una ballada amb la principal Dolot <coughs> Celebren la festa de la Pentecosta. A Campelles, veiem si tirem el full. Bon matí, continuem a, demà diumenge, dia 9. Bon matí, a la plaça de l'Església. Hi ha una ballada amb la Copla, la principal de Banyoles. A Olot, a la plaça de la Rosella. A les 16.30 hi ha la Copla Foment del Montgrí. A Riudaura també hi ha una ballada. A les 17.00 amb la Copla Flama de Farners i a ballada i ball del Gambeto. A Blanes, a la plaça dels Dies Feiners. A les 17.30 hi ha una ballada amb la copla i banda del Col·legi Santa Maria. Eh, Sors, Sors a la plaça de l'Església. A les 18 hores. Eh, hi ha una ballada amb la copla, la principal, de Banyoles. A la Jonquera. A la Jonquera a les... Matí i tarda. Matí i tarda. Hi ha ballada. Coples, Interpres, Vila de la Jonquera. Només, només una. El matí tres sardanes i la tarda ballada complerta. Eh, Sant Feliu de Pallarols. A la tarda hi ha una ballada amb la principal d'Olot. A la Jonquera, l'ermita de Santa Llúcia, eh, passem al dia 10, dilluns dia 10. A la tarda hi ha una ballada amb la vila de la Jonquera. A Sant Feliu de Pallarols també hi ha una ballada amb la principal d'Olot a... a la tarda. Passem a dimarts, dia 11. Dia 11. A Lladó. hi ha una ballada amb la Copla Vila de la Jonquera. Això és a les 20 hores. A el Banyà, Santuari, la Mare de Déu del món. El veiem si és el dia 11 sí, el dia, dimarts dia 11 al matí hi ha ballada amb la vila de la Jonquera, missa i ballada a Camprodona, l'ermita de Sant Antoni a les 15 hores dijous dia 13 a les 15 hores hi ha la Copla Canigó és la plec de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya al matí també dijous dia 13. Al matí hi ha la Salvatana, a la, a la tarda concert i ball. A Caçà de la Selva, la plaça de la Coma, hi ha una ballada amb la formació específica per a aquesta activitat, mongrins, i a més a més els mongrins. Serà el divendres dia 14 a les 22 hores. Si fa mal temps, el pavelló poliesportiu municipal, 44 a nit dels músics caçanencs. És la festa major. I, i, i aquí s'ha acabat. Aquí a Caçada de la Selva és l'última ballada d'avui, d'aquesta setmana. Amb penes i treballs i amb la lupa ho he pogut anar explicant i anar dient, però bé, eh, ho, suposo com que ja us he dit, tal com em trobava, eh, M'heu dispensat amb, amb, amb la lentitud que ha anat això. Havia de fer córrer la, la, la, la lupa amunt i avall. Bé, comencem. Comencem amb la primera sardana que tenim preparada per avui. És una sardana que s'anomena Els petits i eixerits Enia i Guillem. És de l'arxiu Carles Tarrides. Me la va enviar l'amic Lluís del Mau. El compositor Josep Antoni López. I l'escoltarem... Però la copla els monggorinss és un enregistrament en directe. Oh okay. Hem escoltat els petits i eixerits Enia i Guillem, d'en Josep Antoni López, ens l'ha interpretat la copla Als Mongrins, un enregistrament en directe de l'arxiu Carles Terrides, que el va enviant a l'amic Lluís del Mau i en Lluís del Mau me l'ha enviat a mi. Doncs continuem, continuem amb més sardanes, evidentment. Ara escoltarem una sardana que s'anomena Per tu Vicenç, és d'en Miquel Tudela, i l'escoltarem per la coble Sa Palomera.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 I continuem, continuem amb més sardanes. Ara escoltarem a la Copla Mediterrània, vaja. A la Copla Mediterrània el, el mòbil avui no para. Amb una sardana d'en de Joan Lluís Morleda. Una sardana que la Maria Prada la dedica al seu fill, en Miquel, a la Maria Bosch per Miquel Prada, Pedra Gentil, d'en Joan Lluís Moraleda, que ens la interpreta la copla mediterrània. Hem escoltat Pedra Gentil, una sardana, en Joan Lluís Moralada l'ha interpretat la Copla Mediterrània. Aquesta sardana anava dedicada a en Miquel Prada, de part de la seva mare, de la Maria. I ara escoltarem una sardana que l'amic Jesús la dedica a la seva esposa, perquè m'ha dit que era el seu aniversari. Espero, espero que aquesta sardana us agradi, tant a tu Jesús com a la teva esposa. És d'en Conrad Saló i s'anomena Palafrugell i Tamariu. I l'escoltarem tots plegats per la copla principal de la Bisbal. I al final hi ha una mica de sorpresa. Ho escoltarem també tots plegats. Vaig ballar sardanes. Ara m'agrada veure-les ballar. He observat sovint la cara immensa de satisfacció que tenen els homes i les dones amb els braços en l'aire. Tot el cos pendent dels moviments que el joc musical fa fer les cames. El pensament lligat a una forma d'excitació musical que pel fet d'haver-se de comptar no pot arribar mai al frenesí ni el desordre de la interpretació enfebrada i personal. Les sardanes tenen un ordre bàsic i en aquest sentit són un plaer. El plaer ordenat és la voluptositat. Una sardana són 15 minuts justos de voluptuositat. No dic de sensualitat, dic exactament al contrari, de voluptuositat. Hem escolt... <coughs> Perdó, hem escoltat a Fronjell i Tamariu d'en Conrat Saló per a la principal de la Bisbal amb una mica d'explicació de l'amic Lluís Molina. Suposo que la majoria de vosaltres l'heu conegut per la veu. Doncs això ho van registrar a continuació d'aquesta sardana i... Jo, a mi m'ha agradat, i, i, i suposo que tots vosaltres, us ha agradat sentir aquesta, aquesta mica d'explicació que dona en Lluís Molines del que és realment la sardana. Palafrucià i Tamaniu, aquesta anava dedicada a l'esposa d'en Jesús, perquè és el seu aniversari, m'ha dit. Doncs bé, dit això, escoltarem una altra sardana, com no. Una sardana d'en Joaquim Vallespí, una sardana que porta per nom Organyà. I l'escoltarem per la coble ciutat de Girona. Hem escoltat organyar una serrana en Joaquim Vallespi i va interpretar la cop la ciutat de Girona. Fem una altra petita pausa, una mica més de publicitat, veiem si sortirà això, tornem tot seguit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 opricions i varen pantalla gegant per veure el futbol. Camelot, Ronda dels Països Catalans número 5, Torroella de Mongrì. I continuem, continuem amb més sardanes. Aquesta sardana va dedicada a la Roser, la Roser i El títol d'aquesta sardana no val a Badà. És d'en Francesc Joanola i l'escoltarem interpretada per la cobla principal de la Bisbal. Hem escoltat, no val abadar, una sardana d'en Francesc Joanola. Ens l'ha interpretat la copla la principal de la Bisbal. Aquesta sardana era per la Roser i, Cern, i per tots vosaltres, evidentment. I continuem amb una sardana de l'Antoni Mas Bou. Nit d'argent. L'escoltarem per la copla Salvatana. el telèfon, afortunadament, no part. que passa és que és clar si has estat escoltant les sardanes, doncs hagués, hagués vist que s'acabava i que jo havia d'obrir el micro i presentar la propera sardana, que tenim temps descoltar ne una altra, perquè ens queden 5 minuts per arribar a les 11. Hem escoltat Nit d'argent de l'Antoni Masbou per la Copla Salvatana, i ara escoltarem Neixen flors a Besalú. És d'en Josep Cassú, i l'escoltarem per la flama de Farners. Neixen flors a Besaluc. Thank uh you. -huh. Uh -huh. Thank you. Bé, amics, s'ha acabat. No és no just, però quasi, quasi, perquè ja passen 12, min... 12 segons de les 11. Us ha parlat molt de d'ugust en Jordi Morell. No marxeu. Ara a les notícies de Catalunya Ràdio i després amb Felip Murillo amb el seu mirall. No us el perdeu. sí siau amics.